A Kapocikluság segítő magazin következik. Hogyan találkoznak a fiatalok az idegen nyelvvel? Melanie Sefton a Budapest Absoles School vezetőjével beszélgetünk, munkatársammal, Korcsmározsó fiával együtt. Jó estét kívánok Szabó és sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Jó estét. Örülök, hogy eljöttél, mert végül is egy izgalmas témában te vagy a legautentikusabb szerintem. De mielőtt még egy kicsit belefezelnénk a beszélgetésbe, szerintem bemelegítéskit is a hangodat egy kicsit beleésem üzemelni. Ricci Everest mondta mondél, hogy hallgatóknak, hogy ki vagy, mert annyit tudunk, hogy melani Shefton vagy. Ennyi tudunk, ezenkilől mit lehet még róla tudni? Hát Angliába születtem, ide költöztem több mint húsz évvel ezelőtt, és mindig tanításba dolgoztam. Ide jöttem két évre a Gödölöit tudományi és egyetemen tanítani, de felhez mentem is ma ez a 24. év, hogy itt vagyok. Vörös holyam van, a viking számozás ez látszik. Néha vi a temperamentum is. Viking vagy? Igen. Viking? Az őseid vikingek? Igen, igen, igen. Akkor szerintem a neved is jelent valami viking szót, ugye? Tehát a, a Sefton, tehát a magyarok Seftonnak mondja ki, de a szeptön ez a um, e, hajó. Az evezős? Az evezős, igen. Akkor te evezős, és <gül> Melani vagy, így is lehet. Hát mondani. a tanításba szoktam evezni. <gül> Örlök neki. Tulajdonképpen annyit tudok, hogy ráadásul egy iskolát is vezetsz most itt Budapesten, te vagy a gazdája, aki és a módszere is felelős, az a ne After School, ugye Budapesten. Egy, egy magyar barátnőmmel együtt állapítottunk, és ez a harmadik év, hogy, hogy működik. Az iskola. Én úgy tudom, hogy te több nyelvet is beszélsz, azon kívül, hogy angolul meg úgy magyarul fog teszteled itt magad, és nagyon bátor vagy, hogy magyarul próbálsz itt velem interjúzni, de milyen nyelven beszélsz még ugye, a hallgatóknak, hogy bemelegítésként? Hát angolul persze, ez az anyanyelvem, uh -huh. oroszul is uh, eleg jó, mert orosz diplomám van, uh, aztán franciaul, németül, uh, kommunikációs szintén, szerb, horvát szintén, Um, szerintem ennyi? Latin latin uh, nyelvet is tanultam, bet de persze ez nem. Ezen nem beszélgettem, hanem csak olvasom. Hát latinul nem is nagyon lehet majd benne a világban beszélni, ez már kicsit úgy szokták mondani, hogy holt nyelv, de tulajdonképpen nem is tudom, hogy annak e latinok, akik tudnának latinul beszélni. Inkább csak az orvosok beszélnek, meg akik esetleg nagyon választékos akar lenni, az beszél. De sőt, örülök, hogy eljöttél, mert a témák nem egyszerű. Tulajdonképpen azért is, mert azért Magyarországon, és szerintem szert a világban nagyon fontos, hogy az emberek másik nyelvén, tehát a saját anyanyelvükön kívül hogyan találkoznak más nyelvekkel is. és Magyarországon ugye hagyományosan nehezen megy az idegen nyelv. Sokak szerint azért is megy nehezen, talán ezért sem volt, az is oldottuk meg hosszú ideig a törökökkel a küzdelmet, sose tanultuk meg törökül, így maradtunk függetlenül, de az helyzet Európában egyszerűen az a fajta követelmény, hogy több nyelven tudjuk, az egyre élesebb és egyre komolyabb, olyanira hogy jövőre már 2020-ban elő is írta a kormányzat, hogy mindenki egyetemre akar járni, nyelvvizsgával teheti ezt. Igen. Úgyhogy itt napirenden a nyelv. Hadd kérzem tőle, hogy tulajdonképpen te, te hány éves korban kezdtél el tanulni? És akkor kezdjük ezzel. Hmm, jó, kérdés. 11 éves kortól. Tehát hmm. az első volt a francia, aztán a német, ez iskolában van, meg a latin, hmm. aztán egyetemen a, az órasz, szerb, horvát, hmm. ez, ez a három, szláv nyelveket tanultam, aztán a, a magyar jött az életből, tehát soha nem tanultam, csak a fülemben keresztül uh -huh. hallgattam, és próbáltam utánozni, és így, így, így tanultam uh -huh. a nyelvet. Uh -huh. Tehát a magyarul sosem tanultál? Tehát tankönyvből vagy tanfolyamon soha. Aha, és az érdekes. Ezen a nyelven beszélsz a legjobban. Ne, oroszul inkább még igen? mindig. O, angolul mondjuk, az a legjóban. igen, ez az <gül> angol. Hagyj, egyébként az anyanyelved az angolt. Tehát meg lehet előzni az embernek az anyanyelvét egy másik nyelvvel például. Mert ugye sok esetben például egy másik nyelvünk is van, tehát vagy aki több nyelven beszél. És ugye azért hagyj a másik kollégánkat, aki itt van egyébként, hogy kocsmároszófi, te is beszélsz nyelveket, úgy tudom. Igen, igen, beszélek, és ezzel kapcsolatban szerettem volna én is kérdezni. Igen, fel a kérdést, de úgy tudom, te milyen nyelven beszélsz, azt is Én angolul és spanyolul. Aha. Spanyolul azt mondom, hogy nagyon jól azt használod. Hát igen, igen. Majdnem, hogy anyanyelvi szinten. Hát igen, de inkább, inkább most már az angol. Uh -huh. amit, Na mond a kérdést közben. A kérdésem, hogy a melyik nyelvhez hasonlította leginkább a magyar, amit eddig tanult? Semmilyen nyelvhez nem lehet összehasonlítani a magyart. Tehát én, ahogy mondtam, én tanultam franciát, német, uh, latin. Sok szóval jó párat igen, Orosz. És ezek sokkal könnyebb, és könnyebb nyelvek voltak, mint a magyar. A magyar a legnehezebb. Uh -huh. Miért? Uh, tehát a, a, a nyelvtam miatt. Tehát uh -huh. mondjuk, ha. Um, ha, ha Angolul mondom, hogy in our town, akkor három szó van, és szinte németül, francium, nem minden európai nyelvben három szó uh, szóba van ez a kifejezés, és akkor lehet gondolkozni a, a három szó közben, hogy mm. dans notre vie, vagy uh, in notre stát, tehát lehet gondolkozni. Tehát magyarul fordítva van. Először jön a, vá a város, aztánünk, aztán van, aztán és egy szóba kellene rögtön kimondani. Mm -hmm. Úgyhogy gyorsabban kellene gondolkozni, és a, a szerkesztés és a nyelvtan, ez abszolút másképp. Más mm -hmm. az az egész. Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. Azért is kérdezem nekem rá, azt tudom, hogy neked van egy, van kettő gyönyörű nagy nagylányod, és azt tudom, hogy például akit vendégül vártunk volna, csak aztán nem tudott eljönni, ő neki például két nyelve is van. Angol is folyamatosan és gyönyörűen beszél, és gyönyörűen beszél magyarul is. Neki melyik az első nyelve jut elő, 13 éves? Hm? Hát ez, ez, ez nehéz kérdés. Szerintem um, úgy van, hogy két, két lányom van, és mind a két lányom két anyanyelvi, magyar-angol. De mivel itt nőte, nőtt föl mind a kettő. Magyarországon Én azt, azt mondanám, hogy a magyar kultúra erősebb bennünk, mint az angol, de mivel mindig angolul beszéltem velük, akkor, akkor az angol hazajárulás dominál. Úgyhogy több bennünk az optimizmus, hogy tudnak, tudnánk valamit elérni, ha dolgoznak érte. mint uh, sajnos jellemző a magyar embereknél. Uh -huh és a munka helyen a, az idősebb lányom a munka vár több demokráciát és nyitottság. Tehát Magyarországon elég érdekes, hogy a kollégák egymás között tegeződnek, de akkor is a, a légkör és az ember közötti viszony, ez demokratikusabb, mint Magyarországon, amikor Főfele tisztel az ember, de lefelé lenéz. Ez, ez még mindig uralkodik. Egészen másra is válaszoltál. De nem én. ezt kérdeztem, mert jó. És összerakta egy olyan választ, amire tönként, mert nem is kérdeztem, hogy azért milyenek a viszonyok, és összehasonlítottál egy csomó viszony Magyarország és más között. És ugye azt mondtad, hogy a lányaidnál, ugye tulajdonképpen ebben az értelme kettős kultúrájban próbálunk összerakni az egészet. Tehát a, a kultúra ez magyar inkább, ez a domináns, Igen. és a nyelven keresztül jön az embernek a kultúra. Kultúráját szerintem részbe, de a pszichológia az angol. Tehát úgy hogy uh -huh. ők, ők hisz, hisznek, hogy tudnak elenni valamit, ha, ha dolgoznak érte. Tehát az optimizmus ez, ez dominál, ami szerintem az angol nyelvben van, meg az angol kultúrában is. Azt az, az is mondod, ugyanki a egy gondolkodás, másfajta gondolkodás jelent. Hány annyiféle van. gondolkodás. Csak ugye még mielőtt ebbe belemennénk, azért azt kérdezem, hogy például hogy tudják őrizni a nyelvüket frissen, mert ugye az a helyzet, hogy a nyelv olyan, mint egy virág. Ezt öntözni kell, frissen kell tartani, és ugye nyilván azért a, a rózsa sem jelen sem jól él Magyarországon, hogy hogyan lehet őrizni például az angol specialitásokat, mert azért sok kifejezés van, tehát amikor visszamentek vagy elmentek Angliába, találkoztak egy olyan kifejezésekkel, ami tulajdonképpen itt Magyarországon nem, ke, nem annyira ismert. Hát, tehát sok felé módon lehet tortani a nyelvtudást, tehát Először beszél mind a, két, mind a két lányom velem, ez fontos. A kisebb lányom, 13 éves lányom, ez jár az after schoolba, a nyújnyelvi csoportba, ez is sokat segít. És a, a mai fiatalok uh, mindenféle néznek, tehát Youtube-on vlogokat ez, uh -huh. ez is segít, mert uh, ha valaki motivált megérteni, hogy mit, mit mondanak, uh -huh. akkor, uh, akkor több uh, erőfeszítés rak, uh, fekszenek be a nyelvtanítás, uh -huh. um, úgyhogy a, a popzene, a filmnézés, tehát az angol nyelven ez, ez a nemzetközi nyelv, úgyhogy mindenki Mindenki körül, körül, körülveszi. Nagyon a mai tetszik mondom. Így van, angol nyelv az nemzetközi nyelv. De akkor otkezem, mert te anyanyelvi angol vagy te, hogy, hogy figyeled azt, amikor két nem angol egymással angolul beszél. Mert ugye azért jellemzőbb egyébként szerintem a világon az angol nyelv nem az angolok a főszereplők. Ma már a világon mind, majdnem mindenki jól beszél, vagy viszonylag jól beszél rajtam kívül angolul. De azt gondolom, hogy két ember, például két, két más ország angolul beszél, például ezt hogyan látod, te, mint angol? Tehát milyen az ő, ő angol kommunikációjuk? Mondjuk egy, egy, egy szerv beszél egy némettel angolul például. Mondtam ha egy, például. megy a kommunikáció, akkor, akkor ez, a, ez a legfőbb szél. Szerintem egy nyelvtanulásban a fő szél a kommunikáció. És szerintem ez baj ha a nyelvoktatásból a nyelvez tantágy és nem élő kommunikációs eszköz. Igen, ebben is belemegyünk még egy kicsikét, igen. Csak azt kérdeztem hogy ilyen szempontból, hogy valószínűleg nehezebb neked például angolul beszélgetni, nem, nem angollal. Attól függ, hogy milyen szinten beszél. Jó, jó, visszavagtál. Jó szinten beszél. Ha jó szinten beszél, akkor, akkor úgy, úgy tudok beszélgetni vele, mint egy, mint egy angol emberrel. Értem. Tehát Nem ez a fontos, hogy mi, milyen az a nyilv. Az embernek, hanem hogy mennyire kommunikatív, meg milyen Not. szinten beszél, meg. Kerülgetem a kérdést. Az igazi kérdésem tulajdonképpen az, hogy mennyire alkalmasnak látod a több nyelv ismeretében, ez Zrófinak is szól, hogy az angol például egy igazi közvetítő nyelvé vált, mert Európában, meg világon szinte az angol bizonyos szempontból harcol ezért a pozíciójáért. persze más nyelvek is próbálnak ilyen pozíciót betölteni, tehát nem csak az angol ilyen, de mennyire alkalmas szerinted, például az angol nyelv arra, hogy egy csomó más ország belőleg összekösse a, a kapcsolatait. Nagyon alkalmas, nagyon alkalmas, és, és részbe is, mert csak egy szó van, ami kifejezi három szó magyarul, mint a maga, ön, meg a te. Igen? Csak egy szó van, és akkor az embernek nem kellene gondolkozni azon, hogy, hogy ha, ha találkozom valakivel, akkor, akkor hogyan uh -huh. beszélek vele. Tehát nem lehet kérdezni, lehet tegeződni, vagy uh -huh. mert csak egy szó létezik, és ez, ez, ez nagyon szerintem ez nagyon nagy szerepet játszott, hogy hát, az Tehát nyelv... gondolod az angol nyelvet az emberek számára? Ebből számát. a szempontból igen, hogy, hogy, hogy um, nem kellene azon gondolkozni, hogy milyen kapcsolatban vagyunk, hogy ki a felfi, ki a nő, ki az ide, idősebb, ki a you fiatalabb. Az jó, igen, a you as <laughs> you, és, és a, a másik az, hogy szerintem tehát angolt tanulni, ez, hogy kommunikációs szintig, ez elég könnyű. Értem. Angolt megtanulni, hogy akadémiai angol, és szépen kifejezi magát az ember, ez nagyon nehéz. Transborde, e que vamos em paz. Hum, que os dias terminem com os braços cansados. E que a sorte só queira estar ao teu lado. Que a dor não me assombre, nem me cause despedido. Um amor verdadeiro Que ninguém passe fome Um abraço de mão Que vivamos em paz Ei, Que termine as guerras E também a pobreza Encontrar alegrias Entre tanta tristeza Que a luz ilumine As almas perdidas E um futuro melhor Mi Kaposi ifjúsal segítő magazinban, Melanie Seftonal a budapesti After School vezetőjével. arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan találkoznak a fiatalok egy idegen nyelvet, de idáig még nem jutottunk el. Inkább csak azt raktuk össze, hogy a Melanie tulajdonképpen, aki most már több mint húsz éve itt él Magyarországon, és több nyelvet beszél, hogy ő hogyan látja ezt az egész helyzetet, ők milyen hamar kezdett el tanulni, hogyan viszonyul az nyelvekhez, hogyan látja a nyelvek egymással való kapcsolatát, És ebben arról is beszéltük, hogy például az angol nyelv, az értelemben egy kicsit talán alkalmasnak is tűnik arra, hogy közvetítő nyelvé váljuk sokak számára, mindesetre Magyarországon nagyon sokan tanulnak angolul, sok más nyelvet és ez viszont tény. De igazából az a kérdésem, hogy e te gyerekeket tanítasz, kisgyerekeket, hány éves korú gyerekeket, illetve azt mondhatod, hogy 11 éves korodban kezdtél el tanulni más nyelvet, hogy melyik a kor igazából nyelvet tanulni? Mint tanár is kérdezem tőled, hogy tulajdonképpen melyik az jó mikor kezdjenek az emberek, gyerekek nyelvet tanulni? Hát attól függ, tehát minden életkorban tanulni van előnyeket is, de hátrányok. De te, hogyha ezeket összeveted az erődj meg a hátrány, tulajdonképpen te hány éves korunk tartanád igazából sikeresnek a nyelvtanítást. De ez azért nem Működik? egyszerű kérdés, mert ha valaki accentus nélkül akar tanulni egy nyelvet, akkor a legkönnyebb 6-7 éves korig. Akszerni. kezdeni. Értem. Bár persze van kivétel, mert ismerem valakit, aki perfektú tanult magyar egy év alatt, Mikael? accentus nélkül. Uh -huh. De ez nem a jellemző. Uh -huh. Általában a kisgyerekek természetesen és organikusan tanulnak egy, uh, egy második nyelvet, uh -huh. az anya nyelvvel lévően uh -huh. Tehát... Um, ez, a, ez az előn, a hátrán, hátrán az, hogy nagyon lassan megy, és sok ismételés. kell. megy leszen a, a gyerekek, a Kisebb, kicsit? A kisebb a 6 éves uh -huh. gyerek, éves gyerekek. Ha a gyerek mondjuk 7 éves és 12 éves között, tehát ott már gyorsabban megy? A, egy kicsit gyorsabban megy, és, és konkrét feladatokat, kellene adni a gyerekeknek, uh -huh. um, és, és akkor, ha 12 éves idősebb a, a gyerek, akkor képes abstrakt abstract módon igen, gondolkozni, és akkor fontos a kritikus gondolkozás, meg ilyen uh, feladatokat adni, ami féleszti a, a véleményformálazás, meg a egymás közötti uh, Tisztelet meg véleménycserét. Uh -huh. Tehát attól függ. Um... Érdekeset Egy egyfolytában azt érzem, hogy te válaszolsz, hogy mintha egy olyan oktatásról beszélsz, amiben mindig funkcionálisak a nyelvtanítások. Ugye azt lehet mondani, hogy az a jó nyelvtanítás ezek szerint, ami kommunikációra tanít, ugye? És ugye arról beszéltünk múltkor, ugye, hogy mi a baj például a magyar nyelvoktatása a sok esetben, és sokak szerint például az szokták nekem mondani, hogy talán azért, mert nagyon tantány központú. Túl hamar és túl sok nyelvtant tanít, Igen. és te valahogy másféleképpen közelítettél? Milyen a jó nyelvtanár, a nyelvtanítás? Milyen, mikor, mikor jó? Mert ezt mondtad, hogy máskorban másként kell tanulni, ezt most meg is értettem. De, de mi a jó nyelvtan? Hogyan, hogyan kell jól tanítani egy nyelvet? Szerinted. Már van sok éves gyakorlatod is. Um, tehát nálunk a nyelv nem tantárgy, hanem eszköz a kommunikációhoz. Tehát, um, a suliban? Igen, igen. Tehát, uh, mivel minden majdnem minden gyerek, aki hazánk jár angol tanul a suliba, akkor nem kell, és nem is akarunk, uh, hogy tanít, tanítsunk uh, mint a legtöbb uh, iskolába, egy tankönyvből. Uh, tank uh, Szókincs és nyelvtan a, a fókuszba. Uh -huh. Tehát um, ha a csaport nem kezdő, akkor a, tan a tanulás témák ő szerint megy, tehát azt jelenti, hogy uh -huh. egy évben um, lesz egy történelmi téma, egy természettudományi téma, és egy... Szoci szociált, tudományos témákat. Állj meg egy picit, egy kicsit, mert ez egy kicsit hirtelen sűrítetted, és egy kicsit ilyen rövidebben, töredezetebben mondtad. Azt mondjuk, ugye, a legelőször is, ugye nem szókincs és nyelvtan a cél, cél alapvetően, hanem valamilyen témát szeretnél feldolgozni a gyerekekkel, valamilyen témával foglalkoztok, és azon keresztül tanítjátok a nyelvet, ugye? Így van. Így van. É, az a kérdésem, milyen szempontból, mi, mik azok a jellemző témák, hogy képzeljük már egy ilyen órát, mert ugye az az igazság, hogy a iskolában már tudja mindenki, szerintem felnőttek és kisebb gyerekek is, hogy szavakat kell megtanulni, vissza kell mondani a különböző nyelvi szerkezeteket, de ez nálatok nincsen. Nálatok hogy megy egy óra? Mesélje, mesélyed Dvic szíves. Tehát minden témákőben beépítünk a nyelvgyakorlat és a szókincs bővítés. Mit csinálsz még egyszer, hogyan? Tehát beépítünk a témába a nyelvgyakorlat, meg a szókincs meg a, a nyelvtant, de a szókincs nem általános angol, hanem akadémiai angol. Tehát a módszertan és a tananyag az Egyesült Királyságból mm -hmm. viszünk, tehát azt jelenti, hogy fontos a kreativitás és a kritikus gondolkozás is. Megint olyan, olyan tankönyves vagy figyelj, hogy hát hálljunk meg kicsit, mondja nekem témát, hogy akkor hogyan mennek ezek a témák, hogy hagyj értsem már meg, hogy amiben ezeket alkalmazott, milyen témákra gondoljunk. Tehát attól függ, hogy másodnyelvű gyerekről van szó, vagy annyi nyelvi gyerekről. Tehát a... Mondjuk akkor másodnyelvi, mert Magyarországon sokan másodnyelvű, nem annyi magyarul tudunk, és szeretnék megtanulni angolul. Ezt nevezük másodnyelvűnek, ugye? Jó. De ha igen? Mondjuk, ha, ha veszünk ilyen téma, mint a, a fén, ez fény. Egy, igen, mm -hmm. ez egy tudományos téma. Mm -hmm. Akkor akkor uh, van egy kreatív feladat, például az, hogy uh, a luna fázisokat alkotnak a rió kekszek el, és akkor, uh, és akkor beszélnek... És kicsit fo fogni is le nekem magyarra, mert most egy <gül> a az fázis, A, a... Luna fázisok, a Luna tehát az úgy, a holdat jelent, ugye? Igen, a holdfázisokat hold úgy tanítjuk, hogy a gyerekek, kis, kicsi gyerekekről van szó, tehát nyolc évesek, igen. És, és adjunk neki ariokex és akkor a luna fázisokat alkapnak. Oreo kekszet, fólt is már egyszerű, mire gondoltunk? Oreo keksz, ilyen, ö, ilyen sötét kakaós keksz, benne, benne ö, valami vaníliás vanilli, uh -huh. krém, igen? mint a pilóta keksz. Ja, értem, igen. Uh -huh. És olyat kapnak a gyerekek, és ennek a segítségével tanuljuk meg a... És uh -huh. akkor vizuálisan uh, tudunk mutatni, hogy a hold fázisok hogy menek egymás után. És hogyan ehhez a nyelv, Mert ezt ugye megtanuljuk, hogy hogy működnek ezek a holdfázisok, és közben használnak szavakat a gyerekek, és persze, így tanulják meg. Persze. És azt mondják, hogy holdfázis, az hogy van angolul? Igen, és de ha akkor... van egy kreatív feladat, uh -huh. akkor, akkor jobban f, uh, fog ragadni a, a szókincs, meg a kifejezések, uh -huh. mint ha szározton könyvből kapnak a feladat. Tehát valami élményhez kapcsolódik a szó meg a kifejezés, és akkor együtt. Aha. Így van, ez egy példa. Tehát az idősebb, az idősebb gyerekekkel, aki mondjuk annyi, annyi nyelvi csoport, akkor ilyen téma lehet, mint a gyerekek földolgoznak egy morális dilemát, uh -huh. egyeni, egyenként, Igen? és aztán összehasonlítanak, hogy hogy gondolkoznak. Erről a témáról. Uh -huh. És akkor ez, ez akkor fontos, mert tehát a, a téma magába érdekes, tehát a morális dilemma érdekes egy 13-14 éves gyereknek, és akkor igyekeznek kommunikálni, igyekeznek szépen mondani, hogy mit gondolnak, figyelnek a másik emberre, és akkor válaszolnak, és akkor megy az igazi kommunikáció, és a motiváció ez nagyobb, mert a téma érdekel. Azt próbáltam megérteni, hogy az anyanyelvi csoportoknál nyilván van, ott is kell fejleszteni, és most arról beszéltél, mm -hmm. hogy hogyan lehet pontosan is jól fogalmazni, erről beszéltél. És van a másik, ugye, ami Magyarországon inkább jellemző, hogy mi máshogy nyelvi emberek vagyunk, tehát gyerekekként és felnőtteként, ha meg akarunk tanulni angolul, akkor úgy kell tudnunk, hogy van nekünk egy maja, saját nyelvünk, de mellette meg kell tanulnunk a másikat. Ez azt mondtad, hogy kell egy feladat, mm -hmm. és a feladaton keresztül meg lehet tanulni a nyelvet. Ezt mondtad. Az a kérdés, hogy ezek a feladatok mennyire véletlenek, esetlegesek, vagy ez tudat? meg lehet tervezni, hogy milyen témákkal kell foglalkozni, tehát, hm. ez, ez, ez nagyon, tehát írtam egy tantervet. Tehát minden év folyamra, év És az azt jelenti, hogy horizontálisan, tehát szeptemberről júniusra mi tudjunk, hogy mit fog tanulni a gyerek, tehát a, a, a szókincs szempontjából, nyelvtonsz szempontjából, kommunikációs szempontjából, feladat szempontjából, és vertikálisan van kidolgozva, uh -huh. azt jelenti, hogy évről évre tudunk, hogy, hogy fognak uh -huh. fejlődni a gyerekek. Igen. Ez érdekes nekem Magyarországon, hogy a kommunikációs szempontból, meg a témá. Tém, a, a legtöbb témának kell a múltidő. Uh -huh. És a múltidő Magyarországon általában csak a, a harmadik évben uh, megjelenik a, a tanterembe. Igen. És azt jelenti, hogy sokról nem lehet igazán dibó kommunikálni az ember, mert a múltidő kell a mindennapi kommunikációhoz, uh -huh. mint, meg a, a témaföld és fontos a múlt idő. Ez csak egy példa hogy, hogy... Hogy ezért is nem is tanítod a évben, azonnal, azonnal, azonnal megvan a múltidő, és ott van jelen igen, van a Igen, nem praktikus a magyar suli uh -huh. uh, aktatás, mert uh, nem adnak a gyerekeknek ezeket a nyelvtan, ami kell, um, és uh, ráadásul a tanár egyébként a legtöbb tanár sajnos, ha tankönyvből tanít, akkor az angol nyelv jelen van a tanteremben, amikor a tanár kérdezi egy kérdést a gyerekeknek a tank könyvből, Igen. és a többi idő, amikor az igazi kommunikáció uh -huh. folyik a tanterembe, például a házi feladatról, vagy a, vagy a, a, a fegyelmez a tanár a gyerekeket, akkor magyar, magyarul mondja, uh -huh. és azt jelenti, hogy a gyerekek észreveszik, hogy a, az angol nyelv ez egy tantárgy, és nem egy igazi uh -huh. kommunikációs eszköz. Te És azt jelenti is, hogy ha 40 perces óra van egy magyar suliba, akkor az igazi uh, kommunikáció, vagy az angol használat, ez lehet csak 15 perc. Uh -huh. És akkor a szülők, akik uh, haznak a gyerekük uh, hazánk, Igen. akkor kérdeznek, hogy mi az, hogy milyen dolog az, hogy a gyerek uh, három évet tanult angolt, és, és nem tudja mondani XY-n. Megértettem, tehát az óra működtetése is mind az elejétől végéig angolul megy. Sőt, nem az angol szavak, hanem angol gondolkodás. Egyébként az a kérdésem, hogy ugye beszéltünk félig arról, hogy a nyelv más, mint a gondolkodás, de, de, de ezt, hogy, hogyan tudjuk ezt megragadni? Honnan tudjuk azt, hogy angolul gondolkodik valaki, vagy, vagy magyarul? Föl tudod-e ismerni például órán, például, hogy valaki magyarul próbálta angol szavakkal összerakni a dologot? mert érted, egy nagyon fontos az, hogy azt mondtad, hogy kommunikálni tanulunk, angolul próbálunk gondolkodni. Hol, hol tudjuk észrevenni azt, hogy ez nem annyira angol? Ugyanazokat az angol szavakat használ, és mégsem angol. Hm? Nehéz kérdés volt. Hm? Um. Attól függ, hogy men mennyire motivált a gyerek szólál, szólalni, és mennyire gyorsan válaszol valamire. Igen. Ha gyorsan válaszol, akkor, akkor látszik, hogy igyekszik kommunikálni, és akkor látszik, hogy, hogy nem fordítja a fejébe, hanem, hanem közvetlenül kommunikációval. nem fordítja a fejében, hanem egyből reagál. A gyors uh -huh. reakció, az gyakorlatilag benne maradtam abban a Meg gondolat. a motiváció, hogy ő akkor mondani valamit, uh -huh. mert fontos neki. Uh, hazaszólni mm -hmm. a beszélgetéshez, mert a téma érdekel kezdem érteni, amit mondod, tehát az, az a tématípusú tanítás, ezek téma alapon, feladat alapon tanítját, tanítod az órát, ez megőrzi a gyerekek érdeklődését a világra, ugye azt mondod, és ezen keresztül, tehát egy angol nyelven keresztül ismeri meg például a old fázisait, mondtad ezt a példát, de más is ilyen szempontból, arról szól, hogy angolon keresztül megtanulhat egy új dolgot a világról, így van? Ezt igen, igen mm -hmm. mert belerokjunk a tantévbe, mm -hmm. ezek tehát ilyen uh -huh. tantárgyakat vagy témákat, ami nem igazándiból léteznek a magyar suliba, pedig a, az etika, vagy, vagy a filozófia, vagy a genetika, tehát uh -huh. ily, ily, ilyen témák uh -huh. vannak, uh, akkor totalan magában is érdekes a gyerekeknek, uh -huh. meg a feladat is. Meg a csoportmunka van, projektmunka, tehát vizuális nagyon az uh -huh. információ, tehát um, versények vannak, egy igazi uh, jutalamrendszer van, egyeni és csoporti jutalamrendszer van nálunk. Úgyhogy a, a, uh -huh. gyereke, a gyerekek uh, bárhogy jönnek hazánk háromtól hatig, és akkor kicsit fáradnak, mert égesznap magyar suliba voltak, akkor, akkor azért, mert a módszertam, meg a légkör, meg a gyerek is tanár közötti viszony, ez barátságosabb egy kicsit, melegebb egy kicsit, kicsi, kicsi a csaport, érdekes a munka, akkor, akkor nem nem tehát a motiváltak még tovább tanulni, égeszen hat óráig. Lesz kedvük hozzá, ezt igen, igen mondani. Igen. Igen. Mint uh -huh. a kérdezni akartál volna folyamatosan. Igen. Azt szeretem volna kérdezni, hogy, a, hogy és akkor tankönyveket egyáltalán nem is használnak, nem, mert nem létezik egy tankönyv, ami, ami, ami uh -huh. amiben minden megvan. Uh -huh. Ez az egyik. A másik az, hogy annyira gazdag és jó tananyagot lehet találni az interneten, uh -huh. tehát a, a BBC vagy, vagy különféle kiadók, bevásároltunk is egy olvasási felület, uh -huh. amit interaktív könyvet. Uh -huh. ad a gyerekeknek, hogy otthon is tudnak folytatni tanulni. Tehát uh, én, én nagyon korlátozott látom most a, a tanulás egy tankönyvből. Uh -huh. Ez csak akkor jó, hogy, hogy teszteket lehet adni a gyerekeknek, de mi is tudunk összerakni a saját teszt teszteket, és azt is csináljunk, uh -huh. mert nekünk is. Uh, nekünk is szükségünk van megnézni, hogy hogyan halad a gyerek, uh -huh. és mit tanult a, a, a, a témáról, vagy a nyelvtanról, vagy a szókincs bevítés megvan. Tehát ez is fontos nekünk is. De a, a, a tankönyv. Az nem, fontos, örök, nem Igen, vagy. és néha ártani a nyelvtanulás. De azért hadd kérdezem, hogy hogyan értékeltek, mert ugye nem mindenki egyformán halad. Tehát hogy nyilván, hogy valakinek a, a órán vagy az ott jelenlétében a munkáját hogyan tudjátok erősíteni vagy támogatni. Hogyan lehet értékelni, mert a gyerekeknek szükség van visszajelzésre ebben a rendszerben, ahol nem tankönyv van, meg nem. Hogyan tudott például jelezni vissza a lajoskának vagy a katikának, hogy jól alakul vagy rosszul alakul a tudása például? Erre milyen eszközt has mert ugye nálunk itt osztályzat van, meg egyébek nálad hogy van? Hát nálunk is van klasszikus uh -huh. eze, e, teszt a, a témakör után, uh -huh. de folyamatosan adunk visszajelzést, személyes visszajelzést, hogy ez jó ez ebbe fejlődni kell, és évente kétszer adjunk a szülőknek részletes bizonítván, de nem úgy, mint a magyar bizonyítvány, hogy ötös-négyes csillagas ötös és semmi uh -huh. több, hanem, hanem prózába írjunk le, hogy mibe erős, mibe gyöngy, mit kell fejleszteni és a többi. away from your heart you've got the good vibration let your heart follow the rhythm when the voice give you emotion you have to feel peace when the butterfly dances in the sky when you want to sing what you like you've got the good sensation Zene Zene magazinban, Melanie Sheftonnal a budapesti after school vezetőjével arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan találkoznak a fiatalok egy idegen nyelvvel, és az idegen nyelv természetesen az ő esetében angol nyelvet jelent, és arról beszélgettünk aki itt él most már több mint húsz éve Magyarországon, hogy neki is egy nyelvet meg kellett tanulnia, meg kellett el, és ez már nem az első nyelv az életében, mert mellett megtanult oroszú, francia, hanem nem akarom felsorolni, aki hallgattam is ott, azt tudja. És tulajdonképpen nem csak az volt az érdekes, hogy ő tulajdonképpen azt beszélt, hogy mennyire izgalmas egy nyelvvel találkozni, és ez nem feltétlenül szavakat jelent, hanem egy gondolkodást, A arról is beszélt tulajdonképpen, amiért sokkal izgalmasabb, hogy hogyan tanítja ő most konkrétan azokat a gyerekeket, akik az Akteszkúlba mennek, és egy kicsit másfajta iskolát csinál, mint amit egyébként itt Magyarországon is. Hát kérdezzem már, hogy neki nekifutottunk a történetnek hogy te mennyire érzékeled például, milyen készletekkel érkeznek a gyerekek az iskolába. Mert ugye azért a magyar iskola és a te általad megtanult angol iskola között azért nagyon nagy a különbség. És hogy milyen pozícióban, hogyan érkeznek a gyerekek, nem azt a két dolgot kérném értékelni, hogy hogyan tanulnak kémiát, fizikát, csak az a nyelvi készellét, nem tudom, ismered ezt az állapotot, hogy mennyire, az mennyire alkalmas a gyerekek esetében, hogy megtanuljanak nyelvet a te, te, te iskoládban. Hm? Milyenek ők? Hát uh, inkább azt mondanám, hogy a passzív tudás uh, megvan. Igen. Aktivizálni kell, és uh, szerint, uh, ahogy én észrevettem, tehát mindig jobban megy a nyelvtanulás, amikor nem a nyelv a fókuszban van. Uh -huh. Tehát azt jelenti, hogy amikor a gyerek uh, más témát tanul, mint mondjuk a kozmosz, uh -huh. vagy a, a napi rendszer, ez elég a gyerekeknek, és akkor belerokjunk a nyelvtant, meg a, mi például a meleg, meleg név fokozat, uh -huh. ez helyes, mi? igen, mint igen. a meleg-melegebb-legmelegebb, melyik bolyó melegebb, a Igen. melegebb. Igen. Um, de a, fó, a, a fókuszba a, a gyerekek számára észreveszi, hogy tanul egy érdekes témát. Uh -huh. És ha mi uh, belerakjunk a, a szókincsbővítés akadémiai angol nem mindennapi angol, plusz a nyelvtanfélezte plusz a kommunikáció, akkor ez, ez megy, és a gyerek élvezi és tanul is. Uh -huh. Tehát, és nem a fókuszban van a nyelv, hanem a téma. Értem én. Csak úgy azt kell mondani, mert Magyarországon ugye napi rendben van a nyelvoktatásnak, tulajdonképpen a megerősítése, mert ugye jó lenne mindenki nyelvvizsgát tudna tenni, és annak én abszolút tudnék a Magyarországon nagyon sokan beszélnek sok nyelven, uh -huh. de ez egy sok út vezet. És azért is kérdezem, hogy, hogy tulajdonképpen te látod, az a fajta készlet, amivel a gyerekek megjelennek, abból lehet-e megtanulni nyelvet, vagy kell-e hozzá, mi kell a nyelvtanuláshoz a, ezeken a témákon és ezeken az órákon kívül? Kell-e valami segítség még a gyerekeknek, hogy nyelvet megtanuljanak? Tehát ez ad, ad, tehát aki szeretne jó tanulni a nyelvet, ez magadat nagyon jó kellene ismeri, ismerni, vagy megismerkedni. Uh -huh. Tehát azt jelenti, hogy tudni kell, hogy te személyesen hogyan tanulsz mit és uh -huh. egy nyelv pláne. Tehát van vizuális típus. Ha, vi ha valaki vizuális típus, akkor ez hazamenjen, haza és olvas minél többet. És lefényképezi a fejével, a, a, a szemével azokat a dolgokat, amit neki tudnia kell, ezt mondod, ugye? Igen, uh -huh. de az olvasása fontos, mert ez vizuális eszköz. Uh -huh. Tehát, ha valaki a fülen keresztül tanul jobban, akkor ez, ez hallgatja, hallgathatja a rádiót, né néz beszélheti filmeket, uh -huh. beszélheti barátokkal, uh -huh. ez, ez, ez a módszer. Ha valaki um, szeret mozdulni, amikor tanul, uh -huh. akkor ez, ez a legjobb, ha ha közösen valakivel alkat valamit, vagy a mozdul a tanterembe, vagy mozd, sétál, amikor szókincseket tanul, szókincs tanul, tehát mindenki mást, is fontos tudni, hogy te milyen típus vagy. Aha. Mi az afterschool mind a három alkalmaznak, úgyhogy ha minden három típusú tanuló van, akkor mindenki kap a saját. De hagyj meg egy kicsit érte, mert azt mondod, uh -huh. hogy ha valaki tudja, hogy hogyan tud tanulni, az egy kicsit nagyobb gyerekekre jellemző. Tehát kisgyerekekkel tanítod. Kisgyerekek... Látszik, látszik a kisgyerekek. Ők is tudják magukról, hogy mi nem tudják magukról, de uh -huh. mi észreveszünk. Uh -huh. Az idősebb gyerek vagy a, a felnőtt, ez, ez magára, magára kellene figyelni és tudni kell, hogy hogyan a nulla legjobban, uh -huh. és, de mindenkinek segít az, ha vegyes eszköz használja, uh -huh. mondjuk otthon. Uh -huh. Például nekünk van egy angol kiadó révén egy ilyen uh, interaktív olvasási felület, ahol a, a gyerekek otthon vagy a tanteremben is uh -huh. tudják olvasni könyveket, és egyszerre olvasnak, és Hallgatna, hallgatnak, és feladatokat uh -huh. végeznek, és ugyanúgy a film is hasznos eszköz. Ha uh -huh. valaki angolul nézi egy filmet, akkor kínen, igen, igen. És ez, ez, ez nagyon egyszerű módszer, de nagyon effektív, és Angliában végeztek egy kutatást, ahol felfedeztek, hogy a gyerekek, akik adhan ezt csinálják, tehát uh -huh. nézik és olvasák egyszerre egy filmet, egy filmszöveget, akkor, akkor magasabb pontokat értek egy, egy, egy nyelvtudási tesztbe. Tehát uh -huh. a saját annyi nyelven is. Érdekes azt is, hogy most én azt keresem, hogy a magyar iskolarendszerben hogyan lehetne visszasegíteni, mert ugye az az igazság, hogy ahogy te tanítasz, az egy másik történet. És Magyarországon valahogy tanítják ezt az egész történet. Ha egykézen például más országban, Angliában, vagy orosz, orosz területeken, vagy ahol, ahol jártál, hogy ott mennyire térnek el a mai iskolarendszerünktől, mennyire hatékony az ottani oktatás, engem az érdekel, hogy, hogy le meg lehet -e azokon abban az országban, akár Magyarországon is ezzel a nyelv meg lehetett tanulni a nyelvet, kérdezem én. Mert ugye azt mondják sokan, hogy a Magyarországon annyi óra számban tanultanak nyelvet, hogy abból simán ezt te is aláírod? Egyetértesz ezzel? Igen. Ez, ez, a, ez a probléma, hogy, hogy több kész, készítést igényli. Ha valaki válogatja a saját tananyagat, akkor, akkor ha, ha mondjuk tananyagot tankönyvből tanítja a tanár, akkor 10 perc alatt lehet, lehet készíteni egy 60 perces órát. Uh -huh. Ha ha, so, ha, um, ha a tanár választja anyagat és is és, és, és, és akkor és készül, fel, és kell. Ké, fel kell készülni, mondjuk egy 60 perces órá, ez 60 perces készítést igényli. Uh -huh. Tehát, és akkor ez is akadály, szerintem, aki mondjuk egy, egy magyar iskolában tanít, és akkor mondjuk 25 órát tanít hetente, akkor nem biztos, hogy a család mellett 25 órája lesz készíteni is. Uh -huh. Tehát nekünk... Van e, nekünk többi e, kevesebbet ta, tanít a tanár, és akkor több idő van készülni az órára. Mm -hmm. Ez tehát, is fontos. Tehát azt mondod, hogy egy felkészült tanára van szükség, és elég időt kéne hagyni a tanároknak, hogy rendesen felkészülnek. És azért kérdezem, mert ugye vannak térségek azért szerte Magyarországon, ahol nincs akkora inge Nyilván mindenütt van televízió, mindenütt van internet, ma már ez egyre inkább, tehát van rám ott, hogy egy kicsit találkoznak nyelvel, De hogy, hogy, hogy ez elég arra, hogy például a gyerek megtanuljanak. Azt mondhatod, hogy kell az erőfeszítés. Azt mondtad, hogy kell hozzá motiváció. Igen, a motiváció uh -huh. nagyon fontos. Például uh -huh. uh, mostanában én észrevettem, hogy a fiatalok nézik sok, uh, a YouTube-on sok vloget, uh -huh. és a vlogak inkább angol nyelven van, uh -huh. és ez egy nagyon jó motiváció, hogy a tartalom neha uh -huh. uh, nem, nem annyira, hogy mondjuk, inspiráló, vagy uh -huh. vagy, hogy mondom, uh, a, nem, nem, nem olyan, mint a, a szülő kívánja, de a nyelv, uh, nyelv tanulás szempontjából nagyon jó, mert a, a, a magyar gyerek, ha eldekel egy vlog, akkor motivált érteni, uh, hogy mit mondanak. Uh -huh. és, uh, és a motiváció szerintem nem, nem, nem létezik igazándiból egy uh, egy tehetség a, a nyelvtanuláshoz, én szerintem. Csak akkor, ha, ha valaki, valaki úgy tanul a nyelvet a fülen keresztül, mint zene, és akkor egy ekt, akcentust tud uh, um, használni, uh -huh. ez nagyon ritka. Uh -huh. Inkább a, a motiváció, az erőfeszítés, uh, az idő, uh, ez, ez számít, a szolgalom számít, uh -huh. Uh -huh. mint a mint a tehetség. Uh -huh. Értem, értem. Jó, mert az a helyzet, vannak tehetségek, nem tudom, hogy ő, te mit gondolsz mindenről, de, de azt tudom, hogy az iskolában például igen jó lenne, hogyha sok nyelven tart, a témákat lehetne tanítani. Uh -huh. Igen, ez mondjuk nem lenne rossz, viszont akkor vannak olyan gyerekek is, akik nem alkalmasak arra, hogy nyelvet tanuljanak? Van olyan gyerek, aki, aki, akinek verhetjük a fejébe, egyszerűen azért, mert nem szorgalmas, nincsen motivációja, nem fogja megtanulni? Akkor, tehát ha nem szogamas és nincs motiváció, és nem tanul, akkor ez, ez, az, ez uh -huh. az ok, hogy nem tanul. Uh -huh. Nem azért, mert a gyerek ilyen. Uh -huh. Ha a gyerek tényleg nem tud tan tanulni egy nyelvet, akkor nem tud tanulni mást is. Se uh -huh. matematikát, se történelmet, se a magyar suliba. Uh -huh. a magyar suliból se, se, se fognak menni a tantágyak. Uh -huh. uh -huh. Tehát... Tehát um, azt mondod, hogy a nyelvhez kell motiváció feltétlenül, de szerintem mindenhez kell. Uh -huh. Tehát mindehez kell. Ez Akkor... a nyelvhez. Uh -huh. Nem csak a, a tanteremben, hanem otthon is. Uh -huh. Tehát ez... Uh, tehát mi nálunk, ha a gyerek mondjuk használja ezt a, az alvasási felület uh, hetente fél órát, plusz uh, uh, nálunk van a saját tanulói oldalunk a, uh, a, uh -huh. a website-on keresztül, úgyhogy a, a tanárok fölroknak szolgalmi feladatokat. Ha ez a kettő uh, használja a gyerek mondjuk hetente 45, maximum 60 perc, akkor két-három szó jobban fog szerepelni és uh -huh. fejlődni, uh -huh. mint a gyerek, aki nem csinál semmit atthon. Uh -huh. Mert a, a két óra köz ez egy dolog, hogy 90 perc uh, hetente, vagy kétszer-90 perc, mert néha a gyerek kétszer jön hazánk hetente. Ha nem csinál semmit a két óra között, akkor akkor nem annyira hatikon. Tehát a uh -huh. házi feladat, ez, ez muszáj. Muszáj a házi feladat, kell muszáj, házi feladat. Aha. Muszáj, igen. Én egyfolytában azon gondolkodom, és arra még van pic időnk, hogyha most én a kezedbe adnám a nyelvoktatást itt Magyarországon. Uh -huh. Játszunk, szabaduljunk el kicsit. <gül> És hozzá kapsz pénzt, paripát, fegyvert, tehát bármit. Hogy mi az, amit te tulajdonképpen a saját tapasztalataiddal, amit hoztál más országban, meg a Magyarország ismereteiddel csinálnál? Mit csinálnál tulajdonképpen, hogy valóban a gyerekek megtanuljanak nyelvet? Angolt, németet, franciát, görögöt, spanyolt, szóval nem akarom összeset felsorolni. Mit tennél most ilyen, hogyha kezedbe adnám a varázspálcát? Mm -hmm. um, tehát először a tantágy mögötti uh, hogy mondom, tehát uh, úgy, úgy kellene, hogy minden nyelvtanál Magyarországon, ez hisz abba, hogy a nyelv ez kommunikációs eszköz, mm -hmm. eszköz, és nem tantárgy. Ez Értem. az első, mert minden más, amit csinál a tanteremben, ez ebből következik. következik. Mm -hmm. Tehát ha úgy, úgy tekinti, hogy a nyelv, hogy ez kommunikációs eszköz, és nem tantárgy, akkor 45 perc, 45 percben lesz a kommunikáció, és nem csak, amikor kérdezi valamit a tantágy. Könyvből. Mindent lehet használni ahhoz, hogy a, a gyerek tanul, tanuljon a nyelvet. Csak fontos, ha, hogy, hogy az órában ne, ne, ne legyen magyar szó. Egyáltalán. Uh -huh. 45 perc alatt ne legyen magyar szó. Uh -huh. Ez az első. Én uh, Angliában, amikor kezdtem a karrieremet, akkor orosz tanítottam egy főiskolán, úgyhogy uh, két éves tanfolyam, és nullától ebbe a két évben nullától eredtségi szintig. Uh -huh. És ez csak akkor lehetséges volt, mert minden percet használtam, és minden percben szólt az orosz nyelv. Uh -huh ez a legfontosabb, hogy, hogy változunk Magyarországon. témákő szerint úgy, mint a finek csinálják, mert a fin rendszer, ez, ez közismert, hogy nagyon hatékony. tehát a témáköl szerinti oktatás ez nagyon motiválja a gyerekeket, mm -hmm. ezt ez kellene használni a nyelvtanulásba, ahogy mi csináljunk, mm -hmm. és nem a nyelvtan és a szókincsbővítés a a fókuszban, hanem a... Uh -huh. a tehát, ahogy mondtam, tehát a legjobban tanul a nyelvet a, a gyerek, amikor nem a nyelv a fókuszban. Uh -huh. Tehát úgy, hogy mi a saját anyanyelvünket tanulunk, tehát mi nem tanulunk az anyanyelvünket az anyanyelven keresztül, hanem az, hogy csináljunk valamit, vagy Igen. kommunikáljunk a szülőkkel, vagy játszunk a többi gyerekekkel, és így összerakjunk a, a nyelvet. Uh -huh. Tehát az idegen nyelv vagy a második nyelv tan tanulásba ez, ez nem annyira könnyű, mint az anyanyelvi uh -huh. tanulásba, mert, a, mert az anyanyelv ez minden percben jelen van a gyermekkorban uh -huh. gyakorlatilag. Uh -huh. Tehát az a második nyelv, ez hetente Nö, ö, hetente 5 45 perc uh -huh. maximum, akkor ez, ez más tészta, és akkor még, még pláné kellene minden, minden másodpercet használni a tanteremben, hogy a Összefoglalom eddig, más, másként más tanároknak másként kéne tanítani, tehát a tanároknak a kommunikációt el kéne belülről dönteni, hogy most kommunikálni akarnak, mondtad te, uh -huh. ugye ez, is tulajdonképpen erre kell építeni mindent, ugye? beszélt Erről a tématanítás is ezért tartod igazából fontosnak, hogy megőzi a motivációt, és a minden percben lehessen kommunikációfoglalva. Itt tartunk. Mit csinálnál még Magyarországon? <gül> <gül> a nyelvtanításban nyelv Igen, vagy? igen. Hát um, én egy, egy, mondjuk lehet, hogy egy, egy, egy hét, adok minden nyelvtanának egy, egy, egy hét Igen? egy finószági, finószági iskolába, hát. hogy lássanak, hogy, uh -huh. hogy másképpen lehet elképzelni egyáltalán az oktatás. Tehát a tanárokat kéne igazából megerősíteni, hogy egy másfajta módszerrel tanuljanak meg, és ott finn módszerre kell, anyanyelvi környezetet, vetem. például, ha angolul tanít, akkor de jó lenne elmenni Angliába, otthonul egy kicsit, egy kicsit edzene a tanár, ugye, az sem uh -huh. lenne baj, és tehát magyarul mindenképpen a tanárokat kéne jobban megerősíteni, ez az elsődleges, amit te mondasz, ugye? Meg bátorság, hogy, uh -huh. hogy nem kellene ragaszkodni a, uh -huh. a, a tankönyvhez, hanem tényleg lehet létrehozni más feladat, uh -huh. és, és lehet kísérletezni, uh -huh. hogy, hogy milyen, milyen feladat és milyen módszert működik tényleg a gyerekekkel. Azért is, mert nem egyformák a gyerekek Más módszer, így van, Így van. Így van. Nagyon izgalmas, amit mondtál, és sajnos elfogyóban a drága időnk tulajdonképpen, és én azt gondolom, hogy, hogy amit itt elmondtál, sokféle szempontból izgalmas volt, és azt mondom, hogy aki hallgatta és okosan figyelte a dologban, akkor azt megértette, hogy ebben a nyelvoktatás nem egy lehetetlen feladat. Nyelvet megtanul egyáltalán nem lehetetlen, csak a kell hozzá erőfeszítés, és kell egyfajta más megközelítés, amiről te is beszéltél, hogy komolyan vegyük azt, amit csinálom, kommunikációról szóljon, és nem tantáról. Ezeket próbáljuk itt össze foglalósként. Igen. Éh, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog alakulni és nagyon izgalmas volt, amit elmondtál. Nagyon szépen köszönöm. Tudom, neked van-e még? Hm? Nekem, si nekem nincs már több kérdésem. Nagyon nem szépen nem köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon izgalmas volt, amit hallgattam tőled. Remélem a hallgatóknak is tetszett. Mindesetre nagyon szépen köszönöm. És köszönöm kollégáimnak, Márkus Mártének és Horváth Gábornak a segítséget. Hagassák tovább a civil rádiót. Viszont hallásra.